Защо няколко граждански организации, предоставящи социални услуги, алармират, че с изготвянето на националната карта на социалните услуги, може да се стигне до ограничаване на капацитета на тези услуги? Сега казвам добър ден на Мириана Сирийски от Света на Мария. Здравейте, благодаря за поканата. Мисия на тази организация от повече от 10 години е да подобрява качеството на живот на хората с интелектуални затруднения и техните семейства и да започнем от там, Мириана, а, излязохте с едно специално писмо а, до а, министра на а... труда и социалната труда политика, и, социалната политика uh -huh. и до АСП също така, с предупреждение, че в место улеснение националната карта на социалните услуги може да се окаже неефективна и подвеждаща. И призовавате за промяна на методиката при описанието на социалните услуги. Защо? Uh на първо място да кажа, че ние сме водени естествено от интереса на хората с интелектуални затруднения, защото помагаме на тях. Но ние като организация Светът на Мария не сме сами и, както каза, заедно с още 100 организации и общини. Подписахме това писмо. И общини. Това също е и важно, общо, защото да. този национален план трябва да бъде разписан, тази национална карта, да бъде разписана с помощта на общините. Точно Тоест, така. те видяха а, и вашата логика, защо методиката не работи. Така ли? А, Да, те първия бяха припознали. Нали, Нека да не подсъняваме общините. Те са основния доставчик на социални услуги в страната. И те от самото, а, така, а, още от началото на процеса, който стартира в началото на годината, когато са получили указанията от, а, а, и Агенция за социално подпомагане, виждат, че има заложен проблем. Но този проблем изкристализира едва сега, февруари месец, когато събраха данните. А, и започнаха да подготвят самите анализи. И всъщност ние... какво се вижда? Ами вижда се, че всъщност в мет... Не, може би трябва да разкажем на хората един контекст. И то е, че закона за социалните услуги, който се прие спомняте си той беше малко спорен има няколко много добри страни. Първата е, че въвежда принципи това е много важно и то принципи на подкрепа ориентирани към това услугите да помагат на конкретния човек да намира решения на своите проблеми. Втория много важен елемент, залегнал в този закон е това, че той казва ние искаме хората да имат лесен достъп до, до подкрепа и тази подкрепа трябва да е индивидуализирана и съобразена с техните потребности. А съответно в самия закон залягат 10, един списък от 10 социални услуги които изисква трансформиране на съществуващите услуги спрямо тези, този списък от 10 услуги. Това трансформиране е сложно. Както всяка организационна промяна, нали, то е свързано с премисляне на детайли и на определени особености в трансформацията. И там имаше неща, Точно, които Точно това е са проблема, който в момента се получава. Да, защото целта на тази трансформация е съществуващите услуги да станат още по-ефективни, още по-достъпни на хората и да предоставят на всеки комплексна подкрепа, според това, което има нужда. Какво означава комплексна подкрепа? Един човек идва при нас в дневния център и той има нужда от дневна грижа, което означава да стои в дневния център да има къде да прекара смислено да си в развитиени дейности. Той има нужда обаче и от терапия, от специализирани занимания, които са насочени към развитие и преодоляване на определени проблеми. Има нужда от рехабилитация на свои затруднения. Има нужда от обучение в различни дейности за независим живот. И има нужда специално за хората, на които ние помагаме възрастните с интелектуални затруднения от подкрепа за трудови умения и за трудовата си реализация. Този принцип, който сега е, заложила, е, е заложен в методиката за планиране, ограничава нас като доставчик в това да предоставяме само една от тези пет. Те са има и застъпничество, и посредничество, информиране и консултиране. Една от тези услуги само на всички, дневна грижа, а останалите услуги за подкрепа, да ги спрем. И, и да ги предоставяме само на един, двама, трима, четирима човека, което е нелепо. А, в писмото ви има едно изречение, което става, което става още по-конкретно и ясно за какво говорите. Казвате, че това приравняване към една услуга, брой услуга, брой mm -hmm. човек, а, в съответния център, е равносилно на превръщането на цялата логика на тази грижа в детска градина. Да, така е, защото дневната грижа на сама. И изоставена от всичките останали услуги, тя се превръща в детска градина. Големите хора нямат нужда. Нито, нито, нито, нито дори... малките, нито малките хор, имат нужда имат нужда, има си детска градина. В крайна сметка те трябва да ходят нормална детска градина, ако имат нужда от такава. А, едно много важно нещо, а, което ми се иска да кажа. Хората, а, хората са, са личности. Те са, независимо от естеството на проблема им, не можеш да кажеш, аз ще реша този проблем само с едно единствено средство. Mm -hmm. Как да кажа това, дори, дори ние, когато отидеш на лекар, очакваме, че лекарът ще подходи към нас цялостно и се оплакваме от тази прекалена дисциплинарност на подхода, която като ти види уши, нос, гърло, не вижда, че може проблема и да е неврологичен, или не ти пуска изследване за Б12, разбирате ли? Ние всички очакваме, че, че системите, в които ползваме образование, образ пазване най-вече социална работа, подхождат към човека като личност. Тази възможност е дадена със закон. Не можем с административни действия на ниво методика за планиране да ограничим за 10 години, при това тази методика се приема за 10 години напред да ограничим така разпространението на социалните услуги в страната, че да не бъде възможно хората да ползват тази комплексна подкрепа и тази възможности като го разпознаеш човека, да му дадеш отговор на това, от което има нужда. Нещо друго, което ми направи силно впечатление, как се брои броя услуги, защото много голяма част от случаите всъщност се подпомага през тези специфични начини, които имате като доставчици на социални услуги и семейството на един човек, който е с увреждане... Точно така. Този въпрос за семейството въжи в много, по... в много голяма сила естествено за хората с увреждания. Ние там сме длъжни и винаги а, го правим да подпомагаме семейството, и той трябва да се предвиди в тази бройка, че те ползват услуга, имат право на тази услуга, но то въжи с много по-голяма степен при а, така семействата и децата в риск. Защото социалните услуги, те са няколко групи, но една от основните групи социални услуги подпомагат семействата на деца, които са по някаква причина в неблагоприятно положение. Това е, иначе казано, достъпно за хората, точно тази услуга, която искаме да е достъпна, за да не се стига до там семейството да не може да се грижи само за детето си и да се налага то да бъде изведено помагане на семейството, за Точно да може то да помага... Но на детеку, то трябва да е бъде броено като ползвател на социалната услуга, а не да се ограничава ползването до една единствена форма на подкрепа за едно дете. Тоест трябва отново да съществува възможност за широта на подкрепата. Иначе е А Доколкото разбирам, вие имате и конкретни предложения как да бъде подобрена тази методика. Чуват ли ви? А, имаше реакция на това писмо. Все пак едно писмо с 100 човека, с то организации, от които а, сериозни общини не може да бъде пренабрегнато от а, министерството, и те естествено реагираха. И това, което а, така е заявката, която очакваме е на среща, която имат с националното сдружение на общините четвъртък и петък, този въпрос да бъде сериозно разискван, защото то е все пак прерогативите на общините. А ние гражданските организации, как да каже, се самосезираме, защото виждаме проблем и внимание на него, но не сме пряко отговорни с този процес а, и за изпълнението му. А, а ние съответно очакваме да ни покана другата седмица на среща и ако ще следим да видим, а в началото на март трябва да излязат общинските планове, изработени по тази методика. Съответно, ще реагираме, ако те не отговарят на потребностите на хората. Разбирам. Много ви благодаря, Мириана Сирийски, от Организацията Светът на Мария. Призив за преосмислене на методиката, по която се прави в момента националната карта на социалните услуги, който може би е чуд, обаче ние продължаваме да следим процеса. Успехът. Благодаря.